Veas en el Mengira Etako Plazan Bigomita Goizuntana Veas Mikel Goiti eta Jean Bernard n'oublie egunantzeri Reisurier eh, Reisurier eh, onen egun eh, bai Zuek ziste kabalka duako uh, elkarteren prezidentak edo ko-prezidentak? Holi <laughs> <laughs> ah, da. Ola izen nato dituzte, pixi. Zuek ziste azteko maileak gaurko egunean. Eh? Kabalka da, beraz, 2020an, iraganen da hemen heletan. Beraz, lana abiatu duzue, eh, behar, bada, astapenak aipatzen alditugu, nola jintzauzien kabalkata egiteko uh, ideia. Olen idea, bon, eriko, eriko eta ideea erriko koncilioak eta hindu eta piztu e, nuna egiten hori. Piztu hori abiatze hori. Egan er, er, behar da, oh, bimila erruani er, intzela dila behaz emetzi urtinen du. Eh, Oie, kabalka da heletan. Eta hoi urtenkari oh, nahizean behiz, edo erriko txak nahizean behiz abiatu. Bilkura bat proposatu zaukun egitak erreg. Eta... Eta jartailan da, da segitu, eh, Erkutsa gero lekuko utzi daukut, eta mm. abiatu da, multzo batekilan elkarte bat muntatu da, ta... eta join zina, hara. Mm. Ideia emaitzia eta gero zinez lanari lotzia, ez Bilkura bat eta ilan nola pantatu zizte edo. Herriak indu, lehenik pikuruat, eta egio, bon, elgarreta gintu gira, sumizuta yo hola estutavate denek uh, eta ben berazela seitin ta yo performarte lemisiko bilkura horian antolatu zuela, laike jakik ikusteko ea egitajean artean bazenez uh, ginia hori eh kabalka daugen sortzeko behala ezta kituta no, no ba jende bildu zela menturaz gehiore menturaz gehiore eta me, uh, ordan oh, chenituda jakinez uh, Zeyun zazpihun bizizale bat dila ezletan, fein jolako zeita, heldu bon, da, muntzo derre bat, deia urbiltu zela, gala. Mm. <gibotik> beaz, irurugo, irurugo eta pertsona interesatuik. Gero, beaz, ze pastu da? Uh, pastu dena, gero, bon, elkartea muntatia kilan betan, uh, xeratu itugu, beaz, uh... Nola ikan, leper eh, zonokosurzea, sinez diendiek, bai danza irakasle bat, bai toberak idazteko noxbait, zera, eh, anzerkia edo toberen taula zuzendari bat, zera, eh, eh, gero, kantua erakutsiko daukun pertsona bat, eh, hala. Zienta kabalka da, zinez ikusgari oso, oso bat da. Eh? Jousia da, dantza, antzerkia, eta gauza initzena artean, horiek denak, gaitasun horiek denak badira heletan. <laughs> <laughs> Frieski, ez eta agaz denak, bah, bah, heletatik horribil. <laughs> <laughs> <laughs> zer dituzi, multzuako osatu egin, nox zertan interesatuazen, edo jenden ganati zan ziste? Bo geien bat jenden ganati zan gira eta ez da ezakidetia isendatzen altugune geniak, bana bon atsi a peu près atsiak dira sera dantsana erakusteko uh, letizia lartiga espahniko uh, be, berak birak urkoikoa bera bera da ginena miro uh, toburen toburen togren, ata mikenciu uh, mungabura hel eta saia badute horiekak Ba, deia inaute ba, ba, letiziak ina du da eia garen, jantzen eta eakustia. Deia uh, latanoita hama laugian, uh, leko joneko kabalkada eta toberetan berak zitien idatzi, uh, toberak. Odoen bere ganati zen ginen, uh, dila sometila bete, jakiteko ea eh, presen ezta baietz. Mm -hmm. Giro badu eta uh, Kantian eta Kamila. Minira Zubeldea. Bai, hala, berdin. Errakatziko eh, daukuna kantua. Nola kantu kantuza izan, eh, fe, eta nola gauza aski uh, pulit edo bide. Mm. Ate atzeko, eh, hala. Eta kantuak nok ditu matzen. Antion Alkatek uh, idatzikotu hitzak, eta Kamilak ozera, airiak atxe maintu, edo sortukotu, hala. Gaztaldeak mm. osatuak dira, eta, bo... E, jendia sartu da bere baitaik talde bako txiana. adibidez dantza egrian bada dantza talde bat hemen? ez da ez ez honan bo dila, bon, dila izan zen eta inaki uh, itxilekukin ikasik ginen beti zeit, zei bat zen eta gero behar zela ni bezalako bat behar, behar nila eta gazte horiek eta ikusi ze eh, ze ikusi duen bai eh. bai bai hori da bo. Nola inenduzi ez taldeek batzuk badakizue, behaz ez dakit, nola egin enduzi. Ebe, deia aloh, letizia laztik ekin uh, buru letika inzina, txuak, Kabalka detan emaiten diren uh, dantzak ikasteko, eh? Eta aintzina, zerotaik edo deuzetaik abiatzean dienen zat, itendira hok joan den apiletik, itendira hastian bialdiz kurtsuak mutxikoen ikasteko, lemiziko buhatsak ikasteko. Uhum. eta eta ojo la vi jigitajeka meten tuste kurzuak. Beaz iniciazio kurzua ka u da, un, edo dena piriletik hasiaka. Oh. Beaz kabalkadan parte hartuko dutenaka hor dira. Ze ze multzo mota da gasteak, xa gaxe multzo mota denetai badia ha badia ahungasteak ta badia uh, adinetako atsumuitsu elubou baba hoxtida igikasteko di, ta deneta adinuzetako genia bada badira kanpoko gym bisisale berriak ere egin direnak bi fiskate dan zen ikusteko ta gaztiak oh, ge jematu juktekoak badba he eh, o jukteko gaztiak hor dira ikasi naian kantuoz bi hitz Bo, biatia? esta uno aviatia esta biletea eta ba denak eta sigugia eta buruiletik eta hat jantsaek azpikia ke hasiko dira ho kantuz hasiko oh, oh, dira Adazketa lanak asia dira, ere badakizie? Bai, uh, asia dira, ze emirentxu ditu, aztoberak egin aldazten. Ta... <gülüyor> eta ez, ez, ez dugu dugu zehu, nu? No, eh? eh? Zer idatzitien eh, eta zer ingainiana manan asia dela hori bakigo. Ideiak emandazko ziz, zeipatzen alduen, zer johatzen alduen, edo bere gaino, mementu kotz? Bela galdi na du, ez gertesko nuzgat, ziztriusan denz, ziztriusan denz, ziztriusan denz, ziztriusan denz, ziztriusan aparte, beaz, bako txak bereshokuan segitzen du lanian, idaz kantu edo edo anzerki parte hori. Eta suek, beaz, zeh scho egiten duzie, datak tak edo eso no? Eta da fek ditua eta... Ebe izanen dabeaz oitai, e, hoita hiduko usteileko azken uh, igandian eta lagurileko lemisiko um, lan batean. Hara, gau ez. giroa asia da, oh, eh, kabalka da giroa, egia batzen ari da. Eh, soen ahtean, ahimana, zenta kabalka da, laire eskola ez da, eskende eh, eragin baduela edo... Ba da eh, entzatzen da, oh, eskora ere... Eh. Erdien eh, izaitia Eta Dehiak urtsok eta, ba, eta elebidun eziten dira Ez eta bondenak ez dira eskoldunak Manan eskorrak ira, badu beretokia Eta izan behar du beretokia Gala? Mm. Beaz, udapiskabat pausa, salbudantza indako, eta irailian beraz, xantier jaundiak abiatzekoak. Hori da? Laburbiltzen badut? Hala, justuzkia, hori da. Baina lehen itzordu batzuala ere, elkarteak uh, luzatzen dituela, bereziki, eletako besten karirat. Beaz, horiek ez da ira gaiten diren txusena agogilian eta hamabian, 13 e, e, eta 14 e, hala e, hamabian e, hamabiana eta dut eta egautan erdian eta 2000ko hiruko kabalka da pasasi golo da hola ta jo eta mutxiko mutxiko handena ta ni asi gasti ta kodantsa kebanen itusien pathot ta dira horida horida bai elburia ta jendia batia beti eta hoc dantzan inguria eta hoxa Zomitila betez aizanbitira frango ikasten, ebe parada zain dute eh, mm. agertzeko. Mm -hmm. Eta ondotik beraz, eh, dokumentala edo kabalka da osoa da, eh? Kabalka da osoa, eh? ah, alo ez dakit oso Oshu, emanenden edo partez. partez, zenta bo aski luzia da, bo ikusiko hori, eh? Benan hori da mm. bai. Eta ikusteko, behaz, jendea zombat aldatu den, ere hogo juxtez. Ba, zombat aldatu den, eta jango so, uh, horre uh, joan dira, zena gala. Zenta, uh, bai, izan dut berikitan filma hori, eta jango jende deia, zena gala, mm. joan dira. Mm. Beaz, jasta hona, eta ondoko urtekoa behaz, uh, ondoko urtean. <laughs> me mire esker zueri. Me mire esker zueri. <laughs>